Сам розуміти повинен. Отже, про мої гріхи та й про ваші святий Отче після поговоримо, якщо потреба буде. А кликав я вас сюди, бо допомога мені ваша знадобилася. Це яка ж, недобре посміхнувся Абат Ян, підсобити тобі у ворожінні? З ворожінням я вже якось і самопоруюся, от і з нечистим позмагатися, віч вічнавічі з ним стати. Мабуть, ліпше за мене знаєте, грішна будь-яка людина, а я подвійно грішний, тож не мені лукавому дорого заступати. От вам, святий, очуть такі справи якраз і до снаги. І з нечистим змагатися, здивовано, перепитав ігумен. «Я думав, що ти з ним, запанібрата, чи не поділили чогось?» «Не поділили», кивнув мірошник, уникаючи подробиць. «І тепер у Господа нашого захисту шукатимеш. Чому ж тоді по-доброму не попросив?» Каюся, мовляв, відрікаюся і таке інше. Можна і по-доброму, посміхнувся Сакира. А тільки одвезли б мене після такого прохання у місто вільно, а там, вивідувачі тємковиті, миттю до п'яти розпечене пруття приклали б. Ні, вже святий отче, краще я вас без язика попрошу. Ну, якщо я не погоджуся без свідків, що тоді? Погодитися, святий Отче, тихо, але впевнено зранив Сокир. Хіба не зобов'язаний служитель Святої Церкви протистояти дияволу та руйнувати його підступи в ім'я слави Божої? Зобов'язаний але аж ніяк не зобов'язаний захищати ошуканця ворожбита, що влегається з нечистим. Можливо, святий очи вам видніше, тільки якщо погибель чатує неослуханця ворожбита, кому і без того дві чисниці до смерті, а без невинні душі, якою диявол домагається ж, якщо душа ця сестра ваша, святий Отче, не сестра во Христі, а така, як і в нас усіх грішних водиться. Воротар же ваш пустодзвін розтеленько по всій околиці, до абата Яна сестра приїхала. Марта, – стрепинувся Ян, – що з нею? Поки нічого, не зважаючи, що слуги того, кого зайвий раз називати не варто, за нею полюють. І дуже навіть може статися, що сестра ваша незабаром тут опиниться. Ти, бліде абатове обличчя, почало наливатися гнівом, що геть не годилося святому вітцю. Ти і її сюди заманити вирішив. Вирішив, не вирішив, а чую, що не минути їй млина старого стаха сакир. А то північ перо по неї з'явиться. Кому ж, як не святому вітцю, да того ж рідному братові заступити її від нечистого? Аббат Ян довго мовчав, багряні плями потроху танули на його обличчі. Тобі це дорого коштуватиме, старий, вимовив він нарешті. Пекельними казанами я тебе не лякатиму, але й на цьому світі прощення не жди. Не жду, кивнув мірошник, і раніше не сподівався святий очі, і тепер не чекатиму.